Така вже наша політична еліта. Голови, як на шарнірах, все звернуті до Москви. Недавно оберегени Австралії наклали прокляття на свого прем'єра. Вказали на нього кісткою кенгуру. Нам би якийсь такий звичай. Ми б давно вже на них усіх вказали кісткою кенгуру. Зайшов лев, інвертований на постелю. «Ну як тобі цей прем'єр?» – запитав. І сам собі відповів. З ним у нашу історію входить новий мезозой панування гігантських рептилій, диктат головноногих молюсків, трансгресія кримінального елемента і навіть новий національний символ – пальма Мерцалова, виклипана з човунної реки у позаминулому столітті для всеросійського Нижньогородського ярмарку. І май на увазі, він піде у президенти. «Цього не може бути», – сказав я. «Він же говорив, що не збирається в президенти. І потім дві судимості не може бути». «У цій країні все може бути!» – сказав він. «У цій країні противно жити!» «То виїжджай!» – закричав я. «І виїду!» – тихо відповів він. «Нікуди він не вийде!» «Він закохався!» «Запав, як тепер кажуть та на нашу гламур!» «Знову став елегантний, завжди гарна краватка. «Часто заходить до нас, тисне кнопку дзвіночка, тостно поглядаючи на сусідні броньовані двері!» «Гламур все така ж мовчазна і печальна!» Обличчя як венеційська маска. Він її зустрічає з роботи, ніби випадково. І сумку допоможе нести, і проведе до самих дверей. А вона сухо сухоподякує піде. Ця жінка закрита для нього код. Що б я робив на його місці? Те, що роблю й на своєму. Люблю. Ще одна перша грудня. Президент привітав працівників прокуратури і побажав їм великих звершень. На додаток очевидно до вже існуючих. Справа Гонгадзе заведена в глухий кут. Справа Олександрова, убитого торік у Слов'янську, пущена по фальшивому сліду. Зниклого журналіста знайшли в білоруському лісі, повішеного. Так що тепер у Морзі на вулиці Оранжереї на одного журналіста більше. Справу порушили за статтею «Доведення до самогубства». Потім тихо закриють. Так ніхто й не дізнається, хто кого до чого довів. Оскільки ж сьогодні ще всесвітній день боротьби зі СНІДом, у Києві відбувся масовий забіг заради життя. Свідомі громадяни усіх вікових категорій бігали хрещатиком на підтримку вілл інфікованих. Імпульсу до прискорення додав темп поширення цієї хвороби в Україні, бо за якихось 15 років догнали і перегнали і вийшли на шосте місце у світі після п'яти африканських країн. До чого ж гарну пісню передають по радіо? Я співаю при долині Кулискову Україні. А я думаю... «Чого вона так спить?» Бо суковиті баритони співають їй колосково. «Нині чорний місяць перебуває у знаку овна», каже бородатий астролог з голубого екрана. «Не можна кривдити птахів, а ми не кривдимо. До нас на балкон прилітає синичка. Ми їй кришимо хліб і шматочки сала. Дружина спеціально купує. У нас вдома ніхто не їсть, а синичка любить». Прилітали омелюхи і навіть дятли. Не ті в палинових шапочках, а якісь дивні. Я таких раніше не бачив. Може, це вже сирійські? Сови, правда, ще не прилітають. А ворон тма. Обклювали грубину, Тепер сидять на тополях. каркають так, що аж струшується сніг. Найголосливіша – все та ж Каркарона. Ну такий вже голос дрикучий. Позаздрив би Едгарівський круг. І якби у нас, як у стародавньому Римі, були оспиції, тобто гадання за криком тиць, то це каркання могло б навести на дуже сумні думки». 5 грудня почався перепис населення. Ми все ще думаємо, що ми – велика нація, що нас – 52 мільйони. Але ж за ці роки виїхали мільйонів 5. І баланс демографічний – від'ємний. Так що добре, якщо набереться мільйонів 46-47. Та й з тих половина не ми. А з тої половини – ще половині байдуже. Так історично склалося. Так історично розклалося. Продукти того розкладу отруїли суспільство, от воно й тхне. Росія – це великий спрут. У всіх, до кого вона провалилася боком, мертвіє тіло нації. Ти даремно рефлектуєш, каже Лев, інвертований на пустелю. Україна вступила у найкращий продуктивний період своєї історії. Аж нарешті українці об'єктивно побачать самі себе. Не в патетиці нарваних патріотів, не в чужих інтерпретаціях, не в ностальгійних візіях, реально, без ілюзій і сантиментів, як воно і насправді. І саме це їм допоможе, врешті-решт, вирішити свої гамлетівські питання. Будьмо чи не будьмо. Інакше справді залишається тільки зняти фільм. Відбраковані світом, як віднесені вітром, І заспокоїтись. Ти можеш змінити тему? Не витримав я. Будь ласка, сказав він. У Сінгапурі один бізнесмен зробив зі свого авто акваріум і напустив туди рибок. Абсолютно нестерпний тип. Дружина боїться моїх депресій, вона рада, що я щось пишу, щось тут клікаю на комп'ютері. Раніше не звертала уваги, а тепер каже. Пиши, пиши, це сублімація, навіть поставила кактус біля монітора, бо він буцімто вбирає шкідливі промені. Не знаю, вбирає чи не вбирає, але він зелений, хоч колючий, і коли очі стомлюються від комп'ютера, я дивлюся на той кактус і опиняюся в пустелі. А там піски, піски і лев інвертований на пустелю. Я йому кажу, пам'ятаєш, у Шевченка, заворушилася пустеля. Та ніколи вона не заворушиться, каже він. Тут самі тільки міражі. Міражі незалежності, міраж свободи, міраж майбутнього. Але на відміну від чудови камброзабірса, Бірса, міраж прозорий, не перекриває реальності. Він стоїть по той бік міражу, а я по цей. «Предки мої, що ви зробили не так, що нащадки потрапили в таку халепу?» «Не мали письменників, чутних для світу», – каже він. «Не створили ні божественної комедії, ні людської». «Мова», – сказав я, – «віками дискримінована мова, колоніальне становище. Я не аналізую причин», – сухо сказав він. «Я констатую факт. Оце й уся різниця між нами. Він констатує, а я страждаю». «Ти людина, а він чурван», – резюмує дружина». Відходять останні 20 ХХ століття Помер Микола Аммосов, видатний кардіохірург Чоловік суворий Парадоксальний, розум як скальпель Тисячі врятованих людей на фронті Тисячі уже в мирний час Десятки книг Сотні наукових праць Його іменем названо Малу планету Чув от батька, що Параджанов був у захваті Коли його побачив Гамлет, кричав він Ось який має бути Гамлет Батько знав їх, він багатьох знав Фактично він був сучасником великих людей. І аж тепер це стає зрозумілим, коли вони відходять. Бо поки вони є, ми ж не знаємо, що поруч з нами планети. Дивлюсь на теперішній пейзаж і думаю, чиїм сучасником буде мій син? Чиїм сучасником себе можу вважати я? І кого за наших теперішніх політиків майбутні історики назвуть по імені? А кого і в лупу не розглядять? І на кому поставлять каїнову печать? Друга річниця закриття Чорнобильської атомної станції – Панує зірка Лестаг. Ну і хто ж народився під цією зіркою? Нерон, Ейфель і творець мови Есперанто Завенгоф. Ні, це ж треба. Цей день народився і Андрій Беккерель, фізик, що чи не перший помітив дивні властивості смоляного каменя, як тоді називали Уран. Навіть термін є такий – Беккерель. У нас тепер усе життя в Кюрі і в Беккерелі.